Beno, ba, gaurkoan e, endaiako ondarra hitz futbol zelaian aurkitzen gara, gaur izan ere ba, eglantin e, futbol taldeak ba, bere egun handia aukeratu baitu, e, bere ungarren urte hurrena ospatzeko eta gaur e, ba, besteak beste futbol partida jokatu izan enda eta, beno, ba, hemen daukagu gurekin ba, bertako jokalaria e, amets arzaioz, kaso, atxaldean? Bai, atxaldean. Eh, Aipatu bezala, gaur ba, bueno, hartu da egun bezala, baina 2000-mabian bueno, e, eh, ospatzen ari da taldearen eungarren urte urrena. eta bueno, ba, ola hitz eh, txiki batzutan ba, pixkate taldearen eh, sorrera, eta bueno, nola sortu zen aipatzea. E, nik eb, zehaztasun haundi egiz ere ezagit, baina entzun izan ditudan kontuak klubaren inguruan, eta nola mila batzireundan sortu zen, pixkat Elizaren inguruko... Bueno, Eragileak eta sustatuta, ba, kirol talde bat sortu zen. Hasera batean etzen a fubolerako bakarrik. Bai futbola, bai atletismoa, bai bestelako kirol desberdin desiente biltzen zituen talde bat, zela, ba, bai honan abihon izan liteken moduko talde bat. Eta urtetan zehar e, kirol desberdinak e, praktikatu zituela eglandintzek, tartean beti futbola. Eta gerora uste dut bigarren mundu gerra gero edo ja urte desente gero ja futbol talde bakarrik bihurtu zen, baina ordoan bi ditu bere historia gasira batean izan zen biskatek orotariko kiroletarako antolaketa batzuen talde bat eta gero ja futbol talde bihurtu zen. Hemen bueno eta Igualdetik e, horren hurbil egonda e, e, suposatzen dut ba bueno, urtetan e, Bueno, goaldean eta bueno, Espainiara estatuan e, futbola indartsua izan delarik eta batez ere, suposatzen dute onera, endaiara, ba, e, ogegarren mendeko hasiera hortan etortzen zen e, errefusiatuek, ere parte hartza izango zuten talde honen garatzean, ez? Pentsatzen dut bai ez, baina bueno, endaiaren historian daugate parte hartze ahondia, ba, azkenan imigrazio olatu desberdinek, markatu dute ba bai 19. E, mendeko ba eta ere baziren eta endaia bisia dola dago osatua bai hegoalde espainialdetik etorritako jendez eta bai frantziatik ba lanera etorritako jendez ere e, eta orduan bueno pizkat bertako kirol taldeak nola bertako realitatea sociologikoa aislatzen duen ba garaian garaian endaia gorrealidadearen ispilu bat izango zen futbol taldea orain bueno aintzina E, igual, garra baten iesi edo etorriak izanik, edo bestela lanera, parixetik edo ausalo hauselon hundik ba, trenbideetara edo aduanetara etorritako jendea izan arren, gero orauzude, hendai hartzen joan dela normal e, nahiko modu naturalean jende hori, hori da hendai harrez osatu adagun, haiztabako izan izan duen. Baina bai zanda, kiroltaldean noski gaur egun izan liteken bezala, garaian garaiko realiade soziologikoaren ispilu bat. Eta zentzu horretan erai patuzun, eizbait, E, jokalariek ere batzutan ba, behiratzen dut zutela gehiago egualdeko taldetara eta beste batzuk ere egualdeko ba, frantziako etara. Ez? Ba, pentsatzen dut, baiet, zementik egualdeak oso urbil egonda, orduan donosti bera goi minutura dago eta talde referenteena hor zegoen, baina bono, hemen ere ba, batzuk behar badako oruntz frantzi estaturantz behiratu dute bordalen nahiko hurbil. E, nahiko urbil edo urbilena bortale dago eta klub historikoa izan da ere eta orduan nire uste bi aldetara izan direla begiak, baina hurbil hurbilena hegoaldea dago noski. Eta taldearen garapenea begira azken urteetan, e, zuke taldean zaudenetik, zen nolako garapena ikuseltu? O badira, taldean beran klubean oso humetatik nago, zei urte nituenetik, beraz, obehi urte baino gehiago dira, eta talde agusian nagoela, E, amar bat urte bat dira. Beraz, egia esan garai desbarriniak ez daudu ditugu. E, garai hobesogoak xogoak, Kirol aldetik, giro aldetik, garai okerragoak eta krisi garai batzu ere bai, taldea justu gustutik ateratzen zena, eta behera aldi latzak izan zituena. Azken urteetan, ola, goranzko joera batean bezala gatoz, eta nahiko giro honean, eta taldea pixka sendotzen ari da, eta orduan, bueno, izan ditu garai desbarriniak, eta aspaldikoa ola, ilusio pixka bat sortzen duena bada. Gorkon, eee... Leke hitu izango zute aurkari, e, futbol mailari begira, ez dakit e, pixat berdintzaren, jendeak ja, jakitarren, zen ligatan dagoen Glantinz. E, Glantin e, emengo horrezko promozioan dagoa, akitaniako ligan jogatzen dugu, akitaniako ligan bos maila daude, eta horko laugarrena da horrezko promozioa azpitik daude departamentu mailaako beste bos liga. Eta gora daude nazionalak, balen maila bigarrena, eta horreare beste boz maila. Beraz, denera ama maila daude Frantziako federazioaren antolakuntzan eta guzortzigarrenean gaude. Eta lekeitio berriz preferente, bizkaiko preferentera igo da urten, beraz, ni dut maila koskorreko taldea dela, egoaldean gainera, fubola mateurrean ere... E... Kirol praktikarako nahiko seriotasun eta kultura hori bada hemen baino gehiago nik esango nuke eta pentsatzen dut talde e, Gorra shiago dagoen taldea dela gurbi konparatuta. Haipatuzu e, ba berbada igualiparraldean futbolak badue ez duela horren besteko jarraipena beste kirol batzuekin errugbia adibidez eta bueno azken urteetan esan duzu talde potente da zuzutela eta etorkizunera begira nola ikusten duzu taldea Sesailtasun daude aurrera egiteko alako talde batekin hemen e, iparraldean. Zaildasunak dira e, batetik hemen ongien moldatzen diren jokalariak beti kanpo orago joera izango dutela. Hori gainerako logikoa da ni gustu dut endaiazen mailatan dagoen konsideratuz eta hemen inungo dirurik ez dela mobitzen ikusiz. Egia esan nik Piskalat gorago egon eta diru movimenduak bere onurekin eta bere arriskuekin ekar ekartezaken giro bat baino kasi nahiago dut. Formazio talde bat izan eta gero izan da dila ja, norbait entzat ba, proieksio bide edo trampolin bat edo gorago joan behar duena ba, nigu uste dut endaiatik joaten denean guk eskerronez e, uzten dugula da suerte honena opaz beti. Orduan ni uste dut gutxora berak aurregun endaiak berak eragusten duen maila bere klubaren realiadea zautuz ortsenun bait dela. Ez apalegi eta ez goregi hemen rubia askoz indar gehiago du, askoz diru gehiago moitzen du, udaletxeak ere beste batera laguntzen du eta horia beste kontu bateko gauza dira. Xena ez dut, erriko kirola da, baina endaian rubia dagoen dimentxioa pixat errikiroletik pixako horago ere kokatzen da. Endaiko futbola herriaren mailan dago eta Herriko realitate soziologikoari erantzuten dio izan moditu gara jobeako Kerraoak, baina dirurik ez du moitzen, gubezu inoiz ezarko bat kobaratzen ez primarik, eta horrek bera alde batetik irosan noa guagusten du. Epatuzu e, formakuntza lan hori, eta behar bada ba, adibidez e, zurutuza eselako jokalariak hemendik atera izanak, noiz binka ateratzeak, bare laguntzen du gazten e, gogo horretara, eta bueno, ez? Bai, batetik gazteekiko mira bat sortzen die eta konturatzen dira, endai ere badela bide bat, Goraino, da ba, duen leku hortara iristeko, eta bestetik herriari da klubari ere ematen dio projekzio pixka bat, eta izen pixka bat, eta alde hortatik nigu uste dut, ba, Davidena bezala prestigiorako, eta gazteen, e, gazteak pixka klubarekin eta herriarki identifikatzeko, ba, egen plusora harriak direla, eta Davidi eskarrak eman besterik egin da suerte honena. Zondo, ba, bueno, ba, mi esker eh, aipatu izanik eh, englantiz zaldearen eungarren urte horrena, eta, bueno, ba, jarraitu dezakela beste une edo dena dela koarte. Ba, higu gezu segiko, segi segideza la berak.